الصوت بالقران مستحب دي خيستقول دعاس فقران من حسن الصوت او تطلب قراءت خيستا وازوالنا والاستماع لها او غيت وغني و وال... انا وي هرره الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وې ما وريدي دې د الله رسول چې فرمایلي ما اذن الله لشن وغنني سي الله سيتا ما بيني النبي هغهمره چې وغنني يو پیغمبر ته حسن سعود خيستا واز وا الله يتغنى بالقران چې خيستا خوش आवाज سره قران لولي يجهر به اپدي تلاوت کې جهر کئي <تصفح> متفقن لیمانا اذن اللہ و استماق و اگنیسی او دا اشارہ و رضا و قبولتا دابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالی عنہ روایتش رسول الله صلی الله علیہ و علیہ وسلم قال له دے مبارک صحابی تے لقد اوٹی تم ازمارا من مزامیر آل داود وی به شک درکړې شوی د تاطا یو خو غواز د خوغو اوازونو د آل داود عليهم السلام نه او آل داود نه مراد داوود عليه السلام په خپل نه دی ډېر خېستا اواز چې د الله کتاب زبور شریف به لهسته متفقن علیه په روایت د مسلم شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم قال له د ابو موسی شریعتی الله نو تو ویلو لور ایتنی کتا ز کتل وی واناست قراتک ما خو غغنی ویله اوستا لسو لو سوت الباره ها بیغات رشی وشفا د قران لو سوت ادا پټول صحابو کی خوش आवाज او نبی کریم علیہ السلام او تا غغ مبارکنی ویله <مانا> دبره ابن عاصف رضی الله عنهما روایت تقال فرمایے سمیت النبی صلی الله علیه و آله وسلم بما اورید لی ود النبی صلی الله علیه و سلم نقرا فی الشای لست مذماس ہوتا کی بیت دیوس زيتون سوره تین لست فما سمیت احدن احسن نبا نو اوتن او څنګه دا غدي ډېر خېستا او ازوی د سید المرسلین صلی الله علیه وسلم متفقن علی دابیل بابا بشیر ابن عبد المنذر رضی الله عنه نو روایت ده چې رسول سلام فرمایلی دی مل لمیت غنا بالقران فلیس منا دا حدیث دوه معناګان یو لمو کړي یو دا د چا خوشاوازی سره قران نو نو لسونو دا زموږ نه نه دي او بې یتغن اندازه پسینه کې د قران د یو د دي علم نه چا چزان بې پروا نه کو په قران نو زموږ نه نه دي د سره سینې کې قران نه خلکو سره مال وزارت او صدرات او بنگلا او شورلی دا ایوه پسخېږي دې بن پسخېږي د سرش کوم شه ده هغه د ټولو ناله فضل الله وبرحمته فبذالك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون د ته بخلف زیریګی کدی چاته پس خیدو د نعمت ناشکریو کار رواه ابو داود بسنادین جید و معنا یتغنا سوته یحسن صوته اواز په قران لستوخ هیڅ تکړه دي ابن مسعود رضی الله عنه روایت قال قال لي ده فرمای جما ته فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم اقرا علي القران ما با نه قران الله فقلت یا رسول الله اقرا عليك اطه شو قران للمعاليك انزل اطه نازل شوي دي فاريني <تصفيق> يحبد الله حبيبي زمينا ساطع انسمعه من غيري جو ورمدا كتاب دزان ما غير دبل جانا ادهي حديث لعلماء ولي كلي ويريد الغردي ويل غردي, غردي <تصفيق> دلتو اي پیغمبر ويريد ويريد الغردي وي وجس وہی قران مقصد د تدبر او تفکر دورة تدبر و یون که دورا تدبر او تفکر نشی کوله اغه سره کله فکر د چی هیر نشی او دادو حروف په صحیح طریق یو او دا ور دونکو خو تماشګیر نه وہی تماشګیر د نخي منزولي یا بھائی د چی کم تدبر کوي کرا د ټول سوچ کالاره مو کرو کینو تدبر او تفکر نه دې فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ وَإِمَارَةُ سُورَةَ النِّسَاءِ لُسْتَ وَتَجِتْ وَلَا هَذِهِ لَآءَ رَاغْلُم دي آيات مبارکتا فخَي فَیذَاجْنَا سرنگ حال بئی کَلَ شِرَاتِل بُ کو مګ داهرومت نا پگواشر واجْنَا بِکَرَابُ لُتَ قال حسبك الان و اس دغوم را کافی ل فل تفتل حساب و ما ور تو قتل فضا هناو تزرفان دستور ګو مبارک نه اوخ روانې ودومت شفقت د وجنا عدل تو علماو لیکي و سوچ پکار ری چی گاوا جاړي نو چی پچا گواہی کیدا غ بسحال وی چلا د په کہانی مستم دا هغه سړی چې ماته لیونی ویلو دا هغه سړی چې ماته کذاب ویلو دا هغه چې ماته غاښ شهید کړه متفقن علیه صلی الله تعالی علیہ